Islami wa imani adael kaunu wa zamanu bi islami wa imani adael kaunu wa zamanu draga poštovana braća cijenjeni zetnoju slabe salam a vijeku Mustafa Efendi na ovako lijepom predstavljanju i dobro, je tako, o priimstvu kao i uvijek u ovom međumatu Ja se truti da u naredim pola sata, koliko ko smo predsijeli, da karim nekoliko riječi da pokušamo reći ono što je za nas značajno u ovom uvareku mjesecu, a to je pokušaj da se vratimo onim pravim stazama kako Allah Želšanu od nas traži, želi i voli, i kako je Allaho poslani, Mohamed sallahu alaihi wa sallam, u svojim brojnim vrdovstvenim hadisima istakao. I kao što znate, On je govorio da se Lejle Tulkartar najodobranija noć koja je inače poznata u svijetu. Noć koja je vjetnija od hiljani mjeseci, kako smo čuli, večeras u Suri i nadzavnagu. Vidjeli ste da se nalazi u posljednjim ti deset noći Mubarak mjeseca Ramazana. Prema jednom pradanju Buharije, Uslima i drugih velikim Muhadisa radi se o posljednim neparnim noćima mjeseca Ramazana. Većina islamske roleme, pa i većina muslimana u svijetu smatra da je tu 27. noć. Međutim, mi ne znamo 100% i zbog toga smo dužni ovi posljednih deset dana i deset noći posebno provesti vongačiranom ibadetu. To je ono što nas Allah Jošanu duži, to je ono što je poslanika Islam preporučio i to je ono što možemo zaraditi kao nikada u drugom vremenu i prostoru. Jer nema više ovi deset dana, nikada nećete dobiti deset noći u jednom godišnjem dobu u jednom periodu godine nema takvi vrednota, takvi ljepota, takvi dobrota koje nudi i ova noć i koje nude ove noći posljednjih deset dana mu baret Ramazana. Jer je poslanik salovao, ali jer se znam, kao što znate, zadnjih deset dana Ramazana svoju postevu na kojoj je spavao, umotao je i ostavio u jedan ćošak, u jedan ugao i nije više nikad razmotao do Bajrama. Zašto? Zato što je htio da te noći provede u Ibadetu. Zato što je znao kakvi se profiti dijele i kako je dobro biti u ovih posljednji deset Mubarak noći. Mi tu treba da shvatimo i da pokušamo ovi posljednji deset noći provesti u Ibadetu na najbolji mogući način. Vrijeme nije istepo, evo počelo je da projavljaju kuca u ovih deset noći, I u njima možemo dobiti ono što uistinu ne možemo u drugim danima i noćima. Sama noć ledete u kadr, kao što znate, ako je potrafimo večeras ili obi i noći, ali ne govorimo 27. noć, ona je vrednija od 83 godine i 4 mjeseca. Čak pormira lahom putu, odvajanje od svoje plorodice, žrtvovanja na bilo koji način, ona je još vrednija. Zašto? Zato što Adla gospoda Svemira, kao što znate, koji je stvorio i nas i sve druge, I onda opredijelio ljude da bode računao Allahove vjeru, zadužio je da poštuju Allahovu vjeru, a onda oni koji je štuju, poštuju, respektiraju, posebnom nagrodom nagradio i posebne nepote i dobrote daje koje nikome drugom ne daje. I zato je, vidite, počastio nas umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa ovim odavranim noćima, sa ovom posljednom noći i sa ovih deset posljednji noći u kojima se mogu zaista ugrabiti takvi onaj profiti koje nikada čovjek ni sanjati ne može. Ono što mi možemo dobiti u ovom vremenu i prostoru. Allah zašavne je tijelo da ljudima pokaže pravi spas i putokaz, objavio im Kurani Kerim i pozvao sve ljude, I poslaniku alaihi salam je bilo navedjeno da ljudima govori jaj Juhannasu, pozivao je taj nas, to jest ljude u spas. I svi su imali priliku i šacu da uskoče u taj voz da idu u džernet skroz. Ali vidite, mnogi su to odbili da uradi. Allah je znao da će ljudi odbiti da će uhriti glavu kod Allahove vjere koja nudi čovjeku i čita mu čovječansku spas, ljudi mu sreću i bagostanji na ovome, a onda i u Kaboru, u životu i sutra na sudnjemu dan. Oni to znao, ali znao da će ličina ljudi otići stranputicom. I zato onda nudi onima koji su svjesni, koji su pametni, koji su dostojanstveni, koji znaju šta je Allahov put i šta je to ono što Allah Zršanu voli, onda je dao posebne ljepote koji drugima nije dao. Drugima je dao, vidite, Dunjanu kao i nama. I onaj koji vodi samo dunjaluk, on će dunjaluk i dobiti, ali drugima nije dao spas i sreću na onome svijetu. I zato i danas, ako imate negdje bilo koju nesreću, imamo u prirodu kataklizmu koju imamo od zemlje treca preko suša, poplava i drugi belaja, koji se dešavaju u svijetu, ako Pogine i muslimani, i nemuslima, ona i to jest žavlja koji ne vjeri u Allaha za našanom ne može očekivati na sudnjem danu nikakvu satisfaciju, ne može očekivati nikakvu nagradu, ne može očekivati nikakvi spas, može očekivati samo iskušenja, belaja, zave i nesreće u kaburu da ne govorimo sutra na sudnjem danu kada bude vječni život i vječni svijet. A vjerniku bez obzira što će mu to nekada biti i kaznan, to će biti opraštanje njegovih grija. Vedite, šta znači biti vjerni? Vjerni makar i grešni. A nema čovjeka koji ne greši. Jer poslani kallavi sallam kaje Kullu gani ādena hrta'num Svaki ādenov sin Svaki čovjek, Allahov rob, je grešni. Vuhayru hrta'ina tawabum A najbolji od oni koji greše, su oni koji se greha, riješe. To je oni koji se pokaju, tak tawabum. Prema tome vidite da mi koji smo vjerbnici čak i kad imamo određene grije i kada Allah za rešanu pošelje kaznu, on pošelje na ovome svijetu da nas očisti od tih griha koji smo vrednom zadobili, koji se vrednom nataložili i na neki naši nabešali na naš život i našu životnu na praksu. Allah za rešanu, vidite, iz svoje milosti o pet nam koji dolazimo u džaviju, koji spoznajemo Allaha, koji ga volimo, koji slijedimo poslanikova ih sa ovam Da nam čak i novom svijetu da već sada krije se pomalo ohvadaju. Iako ne strana, kao što gade poslanika, kada prođete pored rijeke i okupate se u njoj pet puta dnevno, hoće li vaše kupanja na čovjeku biti i imalo, imalo i malo brljavštine? Ashabi s Ljubav sud govore, neće Allaho poslanit će. Sve će to otići sa vodom. Kako li kada 5 puta dnevno uzmete abdest, kada 5 puta dnevno Allah upadnete na srdu, kada hlanjate namaz, zar može nakon toga ostati jedan grije? I vidite, od namaza do namaza grije se idu. A drugi grije ne mogu spratiti bez namaza, abah moj. Bez abdesta, bez ikra, bez fikra, bez ukraana, bez posla, bez ramazana. Kako da ga otehiniš, da ga ostaviš? Drugi, a mi več namo mi sviđtvojite od namazza do namazza vrišilu i za to kaže poslanika alaihi salaam itta gilla hazma kunt boj se Allah'a kdegod možeš ti buduš bio v svakom mestu boj se Allah'a wa atba isseyi etel hasaneta temhuha onda kaže pogreši sa dobrim delom ono loše delo koje se učinio i čovjeka bude samozvijestan da je prođira neko loše dijelo, samo neko uradi dobro dijelo. Izprisat ću ono pretvorno loše dijelo. Mi, loša dijela, ne radimo svijesta, trudimo se da je ne radimo. Ali ako nas šeitan mi, prelomi, ako nas prebari i ako nas na neki način pobjedi, onda smo dužni brže bolje da se vratimo svome gospodaru, da sam volim moršost grija i da uradimo neko dobro dijelo. Zato je da nas upravo. Uradio nešto loše i došao, alaihissalam i karir ar-e-sulloha, Ne imao od mene ništa. Botovo sam. Izjadio. Poslali kada je srban, kare šta je bilo. A oni mu priznali učiniti neke igrije. Kare jesu ti sad za nama planio? Namah. Uzio namah. Jesu uzio amres. Jesu planio propusa namah? Jesam ja resubodno. Eto da. Nestalo da je. Jer musliman ima deterjen kojim je Allah dao pa kada se zaprlja Ovi i drugi ne imaju rjednog deterženta, tijel misli. Možda imat persil, možda tamo onoga nekog arijala. Ali arijal pere krije na zanate. samo naše ošulje i majice, pantalone. Arijal pere dušu. Arijal pere krije. Arijal ne ono što će sutra djehennem sabrati. Ali zato zapiri abnesti i namazom i zikre To je ono što sabire naše žije. I zato pogledajte kako Allah nas počastio, braći moja draga. Pa mi treba da budemo najsretniji narod na svijetu. A mi nekada se pokaramo baš kada smo najnestretniji narod. E kako glave obaramo dole, uvijestu da dignemo glave gore. Pa Allah ti je dao ljepotu, pa Allah ti je ono što nikome nije dao. Allah ti je objećao, černicom budi njegov iskreni rod. Samo klanjavaj posti i radi kao što najbeduji naišao pred Ali Solano. Kaže ja Rasulullah tebi reći da nakon tebe više nikoga ne pita. A on kaže, vjeruj u Allaha Rabbej, će doći da sam ja Allahov poslani, klanjaj namaz, posti, Ramazan, dijeli, zeklja, toga vrhaži, ako možeš, kaže, tako mi je Allaha. Nao bo ništa, ni dodat, ni neću. A poslani, kada selam kaže, efleha in sadaqa, uspio je, ako je istinu rekao. U drugom predanju kaže, dehala ljenna in sadaqa. Ući će u džemlje, ti ušao u džemlje, ako je iskreno rekao. Ako je samo te temelje, jer kad ti imaš temelje, ti onda moraš da, da gradiš šta hoćeš. Ah, Dobri temelji oni ponose i velike zidove i zvele, onda ti gradi ne se spratova, onda moraš gradi na njima šta hoćeš. Kad ne imaš temelja, ne moraš ništa graditi. Slavi temelji, što god počneš, to je da se razvali. Nema, to je sve što u nas naš bošnjak kralj hrabati, a nema od toga ništa. Nego pravi, temeli, oni podnose sve ostalo i zato je Allah dao temeli. Oni ako su sigurni, dobri, kvalitetni ti moraš biti bolji. Čim namaz hvanjaš moraš biti bolji nakon namazad. Čim meneš namaza moraš biti malo produhovljeniji, moraš biti konkretniji, moraš biti aktivniji, moraš biti angažiraniji. Jer namaz je taj koji fabricira ljude, koji popravlja, transporira, mijenja, oddaja itd. Je. Jer Allah što nam kaže im da salate tenha'anir fahša ibo munker zaista namaz odraća odružniji i neverali A po mi dolazimo u džamiju, a ista dijela radimo i neverali, onda mi nismo planjali, jer kažem islamske volema mi ne znamo kome je namaz primjen. Ali ako čovjek iz džamije izađe na reko bolji, kvalitetniji, bolji prema ženi, prema djeci, prema komšnjima, prema zajednici, to je znak da mi je namaz ispravlja. Isto ono za hašto kažu, mi ne znamo kome je haš primjen, kome je primjen taj je Žernepsija, ta je pravi sultan kome je haš primjen. Ali kađa problema, jedini simptom po kome mi možemo poznati da li je nekom hađi, hađ primjer kad se vrati s hađa da je bolji prema svojoj djeci, prema svojoj ženi, prema svojoj zajednici, prema svojim komšijama i prema ostalim ljudima. O se vidi jel li njegov hađ obavljen ili nije. I ja znam jednog čovjeka dok nije ošao na Hač ne mreš ga zavrti nigde. Priča me je ovona najveća vodenca na onim našim otocima u Bosni. Nikad ga zavrti ne mreš. Transtor može žiti za ovog hrdi transtora, ne vreš njegu. Nemamo ono dume da zavita. Samo priča, menje, menje, menje, menje. Otčunač vratio se tri mjeseca ževika viđam. pa vi njemu trebate kriještima izvlažiti više riječ iz njega. Čovjek više, ja odgovorio na ikra dobi, kako je lijepo sačuvati jezik, kako je ono. Stvarno, shvatio otčunač, vratio se ne sto puta, hiljadu put bolju. Nema više priče, molimo, Subhana, molimo, a te On ošte ne govori puno, ja njemu napad tri mjeseca, nisam smio prije. Napad tri mjeseca kaže, Boga mi hače ja blago tebe. Kale, što? Reko, hač ti prije. Kale, kako znaš? Pa zna, bolje si sto put nešto si otešao. Ranije te nigde nisam mogao zavrnuti. Nimi ono što kažu, ona je odoleme i žena, ne vreš da bi kaže riječ. Ha, on dobio uvijek riječ više od nas, on više priču, sad nema, ne pričaj. to je znam, dakle, da je, da je ispunio stvarno ono što se u tom segmentu, <kuh> ono se u ovom segmentima i nije, ali je bitno da se bar popravio u nečemu. E, to je ono što od ono nas traži. Jer i hađe propisan, i post je propisan, alecum tete un, da post je nula Ja Iako u Afriku imamo i one socijalne, vidite tamo, aspekte, da osjetimo glavu, da imamo u njemu tamo i naše drastvene probleme rješavamo. Rješavamo se vasnoća, rješavamo se viškova, svega koga smo nakupili. To je jedan jedan mjesec remonta koji vršimo na našim tijelom. Sve to ima svoj kvalitet, ima svoje zaštite. Ali Allah za rešavno ne kaže da nam je propisao poz radi zdraga, niti radi fizkulture, niti radi socijalni dilema i problema, jer sve to u njemu se komponira i u njemu se sadaži. Dakle kaže da biste postali bogobojazni. Jer onaj ko posti, on je bogobojazan. On mala da bude bogobojazni. Ako nije, nešto nije u rijetu sa njegovim poslom. I to trebamo da na neki način analiziramo. I no, onda ovaj šal, ko vidite, u svakom našem i bavetu, učinio da, pored toga što je i vladen, kao što je nama znači, i fizkultura i ostali elementi, u da je, dakle, popravljanje čovjeka i rad na tome da on bude bolji da bude kvalitetniji. Ako je u pitanju, hajde isto odarno, ako je u pitanju, zekljava isto odarno, kao što vidite, i sa njim sami sebe, na neki način terbije, ti imamo rješalnost, sa osjećama onog našeg drugoga koji je vladan, koji je žedan, koji nema, koji je ugrožen i tako dalje. I sve to Allah dao da napravi tu jednu socijalnu pravdu u životu ovoga čovjeka, i vidite, onaj, sada kad fitr mi dajemo što kaže Al-Islam, dajte, dijelite sada fitr, jer, kaže, na taj način se rješavamo loši i bespivni riječi i pomažemo sirotinji, vidite. Mogao je Allah za našanu, pošto je to vjerski propis koje i bade. sada kad u fitru je, ta bolja institucija koja je vezana za i bade, veđena za Allahovu vijelu, mogao je da kaže vidite svi napon svakog Ramazana, umjesto da podijelite novčano ta frestva da Allah molite za oprost grija, vidite. Allah tu ne traže, odnosno traže da podijelimo sada kad u fitr da uz naše, vidite, oplemenjivanje koje imamo to u Ramazana, da se čuvamo i neš govor da čuvamo, Ali riječ neka izleti, videli se. mi možemo da poznimo od rane i od pića. to je ovo da svak radi, ali ko nas čita dan progdje i prođe, a ne, ne progovori riječ, možda koju nije trebao izgovoriti, koliko ona se upita kad izgovaram neku riječ jer sa njom Allah stvarno zadovoljeno nije, kao što je govorio Hasan al-Basri i Čuvelin. Kada nikada nisam izgovorio jednu riječ, ali se nisam pitao da li je Allah njegov Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tim zadovoljan na ja izgovorim. Ako bi sebi dao odgovor da je Allah zadovolj njegov poslanika islam, ja bi izgovorio. Ako ne bi, ne bi ni progovorio. Ako bi htio nešto rukom da uzmem, pitao bi se da li je Allah zadovoljan da ja to douzmem, uzmem ili Ako bi sebi odgovorio da ne bi, ne bi to ni uradio. I kada bi negdje htio da inem, pitao bi se Da li Allah zaduna da ja sada izađem, da tu i tu odjem, da tu i tu prošetam, da sretnem toga izgleda, pa ako se sebi odgovorio da bi Allah bio zadunaj njegov poslanič sallallahu alaihuselem, onda bi to i učinio. E koliko se nas danas pita, kada postavimo, recimo, toku dana, da li je naš govor stvarno plemenet, da li uvijek odražava tu humanost, ljepotu, dobrotu koju Allah, želšana, odna zdraži vodim. Mali broj ljudi, pa imi koji smakramo možda koji dolazimo čujan, u članu, koji smo najsvjesniji, neka nam izadje neka riječi. I zato je Allah dao vidite da sa tim sarakatu fitrom mi ribamo i poliramo sve one ružne govore koje smo izgledali, koji su napravili neku vrstu, neke, neke izbočine u našim dijelima i našim baretu i onda je ovdje ribano sa sarakatu fitrom. A na taj način pomlažemo sirotini. Vidite kako je Allah milostiv. Ne da njemu samo se klanjamo. Neukroz klanjanje njemu, njemu klanjanje njemu u stvari čini nas premeditivim, boljim, berežljivim, prosishodnim i korisnijim ljudima. Pogledajte, to, to nema nigde. Ovi neki drugi imate samo vezano nešto za Boga i ništa više. Ovdje pod nas je vezano i za Allaha Zoršano, vezano za čitavo društvo i čitav umer Mohameda Isra. Kako je to lijepo Allaha sporedio. Pa onda tada vidite ljudima istu mogućnost i zdrave i blagodati, Oni ne nagradi zato što ne zavarju Allahom Želešanu, a nas nagradi. Zato što smo muslimani, zato što smo svjesni, zato što znamo ko je Allah. Znamo zašto nas istvoju i znamo zašto živimo i čemu treba da se divimo. Kako da radimo, kako da gradimo, kako da dišemo, kako da pišemo. I sve lijepo videli ste definirano u Qur'an i Kerimu i sunetu poslanika sallahu alaihi wa sallam i mi kao muslimani trebamo biti ponosni. Namaz vidite priše je od namaza do namaza. Hač, vidim se on od hađa do hađa isto tako, umra od umre do umre. Isto Ramazan od Ramazana do Ramazana. I onaj je nesretan i kao je poslanik Alayhisselam, kad mu je dželjio, rekao da je svaki pripadnik toga umeta koji dočeka istosti Ramazan, a ne budu mu grijesi, oprani očićeni kao da je majke rodnje. Dakle, Allah zna da ćemo mi u toku godine nekada malo zglazati što mi kao je uboštenaci. Nekada će nas še i tam prebaviti. Nekada ćemo neki grije počiniti. Nekada nećemo se suprostaviti ovim dunjavučkim o Ovim, vidite, najjezdama koje idu kao konjica stano na nas. Svaki dan se ađe na ulicu, vidi, pogledaj televiziju, pogledaj što ljudi, pogledaj internet, pogledaj televiziju, počini što ljudi. Najpriče ljudi, oni loši stvari, ima i dobri. Ali malo ko se vjerili samo za dobro. I čisto sletijemo, to je isto na ivici smo. Samo malo nam fali i sletijemo neki grije, neki haos iz koga ne možemo lahko da se vratimo. Vidite, kama mamilo ste. A onda pošli je namaz, pa ti to malo speri. Pošli je fitr, pa ti malo speri. Ti u svojoj ovoj biznis komunikaciji ne moguće da, da neki dinar ne uleti i neki euro koji je zapravljan. Kaže poslanik, ali salam, iako ne budete koristili kamat, udoće vrijeme kada će vas prašina kamate zahvatiti. Ti nećeš, ali ti dobijaš platu preko banaka, koje je jel tako, okavećene i ti na neki način uletiš u nešto što nije najčišće. Zato Allah praže da je i to izvrima. Ne može nositi priljaštini u černje. Da znate, u černje ne može priljaštini nivalo ući. Kogod ponesi priljaštini moraju ili ostaviti tamo vanim, a ne reći ostaviti kaj nosiš sasvamo. To je tvoj prgljak, tvoja vreća, tvoja sreća. Šta nosiš, tu očiš i donijeti tamo predvrata onaj dženet i dženet, a sad se to nosiš ako je više ovi loši stvari uveći, nosi dženet, a ako je manje loši, a više dobre dobrije, onda dženet. I onda normalno, kad uđeš sa tim priljevim Ni nijedna najmanja priljeva stvar ne može ući u dženet. Tamo ne može ni mržnja, ne može nikoliko trun. Zato Alisa nam kaže, neće ući u dženet niko ko bude imao koliko trun, koliko zem, koliko atom, ohlost. Kibora. Znači, ko ima kibora i trum, ne može učenjeti sa Ne može ko ima mružnje. ne može ko ima ljubomor. Žene su ovdje Ti samo spomeni neku, ću joj milu ovdje malo pišti za tavo, moći sam te galja pokuđi po Ne može ona ljubomornu. A kada dođe učenjeti, nema ljubomorno. Ne može se ljubomornu ući E, kako će to biti? Ne treba sigirati, imamo igrije, neku... Nedostatak, da koji želi u imamo nešto drugo, imamo, ne znam, zavis, imamo mržnju, ali to će avlažiti šanju ili da nam oprsti, pa da prođemo tamo, ili moramo, ako imamo toga puno, da očistimo to, na tom poznatom to čistilištu tamo u Deneškoj baž. Vidjeli ste, tamo najbolje je zlado, je, pa nam vati postane najbolje je zlato, najkvalitetniji. Najkvalitetniji čelik bude u onoj temperaturu 1200 stepeni tamo je ta temperatura, koza, karinje, čelika u Čehennenu i onda sve što ne valja su odpadne. I ono što valja izađe. Zato ćemo mi koji dođemo u Čehennenu do Allahovijenici opet izađi ona kao pravo zlato moj ahbaloj brato i kao pravi čelik i onda dolazimo onaj treda Allahovu džendete. Tamo nema pljaškevi, džendete. Nema u njemu, nema ni gljuvanja, nema ni bugar, bugarnja, gljuvanja, nema ni povraćanja, ne nema ništa u džendete. Nema tamo. Ne, ne imam ono tih pilnježka ovdje, ne samo možda u njavu i možda tamo, jel ja tako, u džemljanu, u džemljetu nije ima to, čak fizička, vidite, onaj, nužda će se obavljati, I mala i velika, poslovno velika, mi ćemo to sas kontrat, kak će se to obavljati, se premo znoja, praću odnoja, a znoj će da mirise i da miri smiska, i u džemljetu sve miriše, Čak i naša fiziološka potreba, kad je ovo ovaj mikotočišć na znoj, brate moj, i onda taj znoj bi Allahu ekber, pogledajte. Jer zato što u drenetu nijema ni jada ni svrata. Samo ima ljepota, ima Allahova dobrota, ima ono što oko nije vidjelo, ono nije čulo ljudska pavit, nije mogla zamisliti, kako kaže poslanika na Sve ono što ne molja ime u djehennemu. Ili to mora da se istorije u djehennemu očistiti, ili Allah Može da kada moj roge tebi oprašta, a bit će takvih puno. Allah je miloslim prema svojim robojima koji njemu padu na sežda. Brasio moja jedna sežda u rabazan je nešto što može svih grijere sprati. Jedna sežda, jedna livetu kada, da dočekamo kao vjerenici kako treba. Svi može to da odagna i da dođeš opravno grijati. Šta poslali kao islam? Na je zalubela u biljummini volummineti. Fihi nefsihi vola nevihi omalihi. Atta yalqa Allahe ta'ala wa ma alaihi khati'atun. Slanita Aleyhi sallam kaže u haditsku l-bidruži imam tliržik u ocijniku, kao je dosajan, kao vjerni, kao vjernicu, neće satirati nikakve delaje i iskušenja kao što su uzimanje života nekoga, umrenu otac, majka, pogine sin za nešto drugo, sa umanjivanjem imetka i sa ostalim stvarima koje imate u iskušenje, a da Allah žele šanu ga ne dovede sutra na sudji dan, i da ona Allah nesretnija, da na njemu nema ni jednog jedinog grija. To Allah hoće s nama. I zato nekad naši ljudi dođu, ja ne znam kako mogu tako posljedati pitanje, kad poznaju ove hadise i poznaju ova pravila, i pitaju mene kako ono stalo po nama brošnjacima, to palestinjicima, on to onima u Kašmiru, to onima u Iraku, to onima da su Siri, sve da njih velaji, nisu na one koji ih slabo vjeru pa u burmi vidjeli ste šta radi tamo od muslimana. A to Allah moće već na svijetu da nas počesti i pročesti i sredi i doma napunilo džernetske ljepote. A džernet je prozbran kola kokora, treba da, da ga popunio, što kaže kosmanika risama, da je džendret ardu ardu sema valati valeru, džendret je prozvan koliko nebesa i zemlje, ne samo zemlje, koliko je nebesa i zemlje, a nebesa je nevidljiva, nevidljiva su nebesa koliko je, koliko je taj proozna, vidite, milijona godina neće doći do kraja, treba to popuniti, braća moja, a ne može uđu džendretu ilu la muslima, osim samo miuri, što tome hoće da pun, samo hoće, hrvije Moraju svi žabatije, moraju svi bošnjaci, moram, i svi albanci, i svi turci, i svi arabi i drugi koji im vjeruju olaze na šantru, koji ih su ovale namazio na jedan namaz, kure sve da prebavim je, kao što kaželju poslanika ljusala u jednome radosljenom hadisu, kaželji kad se kudu stavljala našo na Mizan Tereziju, to je najepicidnija vaga što postoji. I ona će biti na sudnjem danu, mi kažemo mizan, kerezija, karnizan i na njim će se staviti, vidite, dobra dijela i loša dijela. Jedan ta svaga je dobra, jedan namugodno loša. Pa će reći iz jednog glava, stavljajte njegova loša dijela, kad tamo vola to su to loši dijela. A izgledi loši i samo papirić izgled. Izgledi dovolj neki papirić, Allah kaže, ne taj papirić stavite na taj drugi i ta svaga stavio taj papirić i taj papirić pretigne, svoj ona loša jelana. Što pretigne? A onda pitaju šta je na tom papiriću? kada danje mu piše Eshadun la ilaha illallah Eshadun la muhammedan abduhu rasul. On je u životu svjetočio da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed alaihissalam njegov poslani. A mure loših djela zaradio. I po nekoj, kao što znate logici, trebao je da ode u džemne. Međutim, kad je Allah naredio, se stavi taj tapirić mali, on je pretegao sve one druge stvari. Jer Allah cijeni ono što je dobro, ono što je originalno, ono što je kvalitetno. Bolje ti je imat 500 eura u kropnom džepu, nego tamo 500 neki veliki oni klada koje koje su jeftinije nego na 500 eura. Ono moron osad balan, kamimo nabaju do tron korima da ih u osaš uzavos, oni 500 eura će stavi šuđak da ne primijeti se ništa. I prijeću da bi neko 500 grana, neki. Ko bi vuku 500 grana, treba 10 konja da vozi. On je 500 grana koji je nevrijedni 30 eura. A ti 500, zašto je pol fino uđe? I onda samo ih podigneš. A taj papiricu 500 euro, a grad je ni grana tamo. Jer oni grijesi, to su obične grane, to je obična jad, smrad, nije to ničemu. Allah koštavno uvijedno je ono što je kvalite, što je dobro. I samo od nas draži da dođemo sve, zato na nalogi poslanika, islam. Ove primjere, ne bi li mi počeli konečno sa načinom Allahove vjeru i da onda zadobijemo pravu, stvarnu vjeru. I da nas onda prava vjera pokrene u ove grijepe naše, ove naše akcije, ove, ove vrijednosti koje imamo i tako itd. I Allah je sve dok joj vidimo u vrijeme, svuda stvarno u svijetu, da imamo i naše ljude, hvala Bogu, kao i sve druge umetu Mohameda, Issalama, koji sve više razumijevaju vjeru, koji dolaze i opogledajte, u znači, oni dolaze iako sutra, mnogi imaju pogotovo ravni danovi, znate, odmah posao rano sabah a ljudi dolaze, razumijete, to je žrtva stvarno, to, ta žetva se mora naklatiti, razumijete, pa jedna, jedna kaj žrtva, jedna novice na lahom putu može dov Velike, velike salata od Allaha. Kao što kaže poslanika l-Islam, kaže, ko bude postio men same, javu men fi sebi i Ko bude postio samo, onaj jedan dan na Allahom putu. Kaže, Allah je da šanu će mu daljiti Čeennemsku vatru od njega, Seb'ine Harifa. Sedam, deset godina. Hadithu je doslovu koga prinsima muslim. Ko jedan dan na Allahom putu posti, a mi postimo 30 dana. Allahom putu. Niko ne posti niti zbog mene, niti zbog efendije, niti zbog mutevelije. Svi postimo fala Bogu radi Allaha, zel' tako? Zamisliti, jedan dana Allah od Lise, na deset godina od Jahannema. Kako moraš prijih Jahannema Kako? Kako moraš duhajst do njega? Šta ti to moraš urat pa da duhajst do njega? Čimo radiš nešto loše? Uradi dobro. Inna al Hasanati. I od hibne sengi ad, kaže Allah želješanu, u istinu dobra djela, više ona loša. I čim nešto učiniš loše, odmah se daje da učiniš dobro. Pogriješio si, nemaš ništa drugo, pravuči jezik, pravuči nešto... Ajme na vas, uzmi adres, dođi u džami, daj nekomu siromahu, bar 10 eura, da ga naraviš. da ti, od vas ju popravi ono što se uradio. A to je znak Toga imana, to je znak da ti voliš Allah, to je znak da se bojiš, to je znak da pred njim, kako treba stojiš, to je znak da će da se sutra Allah i pomilovati, da će ti dati ono što je, što je najbolje, jer neće dati onome koji najkad ne misliš. Čim ti ne misliš na svoj prijev, znači, nema tu vjerenika. Zato su nekada shabe rekli, ja što su Allah, kad mi rekli ono š kaže mi bi osvijeli u širk, osvijeli u kufr. to je to je imano. To je imano. E, ti se boljiš da to kažeš. Pa vidjeli ste nevjernici, on će reći šta hoćeš. Zato u poslanika, ali kaže et dunja sivnul muhmini vo dženne ton keafir. Dunjavnik je zatvor za nevjernike, e, pardon, zatvor za vjernike, a dženne za nevjernike. Jer vjernik sam sebi stavi. Pregrad, vidiš. Dođeš u kući te ne vidi. Bakaci stoje, Suhomina, medomina, baklava, a ti, nema. Isto da sam sebi si stavio tu. Tu stoje vrekeno, nikom nema. Ni Baabe, ni Mame, ni Efendije, ni rad, puna sofra svega, ne. Ali sam sebi pešet, jok, ne. I ti sam sebi si staviš, to da su zato. To je Bozmanika Islana rekao, znači, sam sebi staviš Ne iđe ona na mjuguša i ti je vidiš sad, ona tebe ono malo zamahni, ali ti kažeš prije braka, nema braka, ne ideš tamo, i normalno sam sebi dana zaistaniš, a vidiš nevjednika, njemu se pije, on dođe pije, njemu se žena pije, njemu se žena pije, njemu treba ono, ono, ono, hoće da opsuje, ono Ne nema nikakve zapreke, zunijete, zato je za nika sve džene, džene, a šta je džene? Pa džene ti je? Kako je poslanik Islama govorio, ne trebaš ništa tražiti ženetu, samo ti dolazi, samo kad uđeš u njega. Ne treba govoriti, ja ne mi to, samo zamisliš, samo se spušta. E to je ženet, gdje će sve dopušten. Idi dobro hoćeš, idi hurnjema kojim hoćeš, aš ih koliko hoćeš, radi šta hoćeš, kako tam nema ništa, ništa loša, sve je dobro, što god ne ideš dobro, hod će dobro, Sve bolje nego kod nas kadas kadas na basri milion puta i polje Izrelije je ljepše i ukusnije nego to novo svijet. Jođođođioš tamo uđeš ali šta hoće? Ećati da poradi na svijet. On hoće, hoće kako se socijalizam, hoće u komsocijalizam. Hoće u, u alkoholizam, hoće u alkoholizam. Hoće u drugo, ode u drugo. Hoće u disco da se spusti disco, odi spusti se nisi. Niko ne razumara. Onda sa ako ima koju parice da one da plati, ona je ula. Odelom, razumijete. A vijernik ne, vijernik ali ne. To nije za mene. I Allah ne voli to da čini. I normalno, zašto onda ne bi Allah ne radio takvog človjeka? I zato pogledajte kako Allah dao da mi zaista uđemo neka iskušenja. Svi ćemo ulaziti, pogotovo na Zabat čovjek kad vi znate kako je ovdje ipak težije biti muslima nego u Mekki medini i, i Istanbu, je tako? Mislim, to je realno. I zato Allah šaru to zna, braću moja drada. Ne možemo mi biti ko tamo u ne znam, u Medini ili, ili, ili u tako dalje. Mi ovdje sasvim imamo drugi način života. Ali Allah gleda ono što mi možemo činiti. I zato se kaže boj se Allah koliko možeš. Koliko možeš. Možeš danas da klanjam pijed puta klanjaj. Ne moraš puta zato što radiš, pa za mašinom, jer se ti otići house na mašinju u firmi, ali pa zato će dođe svoji podne i kimbju da eti. To moraš, ne moraš, ako ne mreš vedati, odmah klanjaš, će dođe svoji podne i kimbju, možeš to. Kod te onda, kod brani, ne moraš da kariš odnajme u firmi nešto špavu, nije mu drago da ja Ono ti došao u svoju kuću, ti je da klanja, znači ti se boja vana koliko moraš. Klanju kelli full love, Ali u treći je nikoga nego više što može podnijeti. Zato što možeš podnijeti, to u radu. Gledajte praću moja draga. Kako naposlanika Lisana najavlije fino, sve ovo ovaj mi kaže u ramazanom, pogriješ ćete, neka ćete profilat ovo, neka ste malo namaz, ostaviti, neka ćete imat problem, ali zato imate ramazan i onda fino. Uzmite kao gumicu ono dijete kad pogriješ išara, sve se uzmeš gumicu pa višeš. To pa lako jedan dan izvršiš dobar dio perioda, drugi dan, trećih dana, trijezd dana, godina izbrišan, sve fine izbrišeš, središ, ali onda nemoj se ponovo vraća Samo moriš nesvjesno se vrati na, na grije. I onda gleda na Allah, lebe tu kar koja je bolja od, od 83 godine i 4 mjeseca. Od 1000 mjeseci koje nima te noću. Pa i sa njima pomišeš, pa može li ti išta ostati? Allah ti se smilovo, može li ti išta ostati grije, a išta kakvi, onaj, sumijete neugodnosti, kad pred Allah. pred Allaha Zato Allah šalim kaže, čak i kad dajde zemljotres neku neseću, kad je muslimarima to bude neka vrsta kazne je nekada, ali samo na ovome svijetu, da Allah očisti, kad dođe na sudnji dan, da ušte nema grijev. A onaj će imati i zemljotres, imat će ovdje najnjega namanjivanje svi ti tegoba, a i na sudnji dan će imati još teže tegove u džahanninskoj vati. Pogledajte kako Allah me rosti. I samo da završimo, s ovim vidim, ali ismo selam li islam, ko vas nima prilike više puta čuti koju je dostojno kome poslanika li islam, kaže, vidite, kada bi čak sedam puta mi slabiji bili od ashaba te prve generacije muslimana, a nismo slabiji fizički od njih, niti ljepotom, niti izgledom, nego samo znamo bi slabiji zato što, što više puštamo sebe šeitano da nas vodi. Oni su sačuvali tome. Prema tome, čak i kada bi sedam puta bili slabiji, Mi će imati nagledu kao joj, šta kare poslanika ali i salam. Duba li men wa amene bi. Blago onome kome bude vidio i bude vjerovao u mene. O tuba seba me vratir, li men nem jereni, wa amene bi. A sedam puta blago onome kome ne bude vidio, a bude vjerovao u mene. A mi smo ta generacija, nismo ga vidjeli, nismo živjeli sa njim, jer daleko je bolje ka njom prisutan, pa. Dio ne veneruje, mi njega niti vidimo, artistnim psijem, niti slušamo njegovu udbe, slušamo nas, a mi smo sasvim drugačiji od poslanika, ale selam nikog nije sa takvom, sa takvim imama, sa takvom kompetencijom, sa takvom intenzijom, sa takvi vidite, onda, tako, kvalitetom imama kao što je bio poslanik, ale niko nas ne može djelovati kao što je djelovao poslanik, salam, na svoja save, ali sedam puta blavo onome kome ne bude vjerio, bude vjerovao u mene. Zato ja kažem mudro, i sedam put nam vi slaviji. A ne nemojte, vrate, da osam put budemo slaviji, pa još petnest put. Sedam to sedam smijemo neka ići. I hvala Boga, još vidite, kad pogledamo, ako klanjamo, ne domo namaze, postimo namazan, vodimo računa na sebu, nismo tu negdje na toj relaciji do sedam di, ovih dereža koji možemo volat se spustimo, a nemoj se spuštati, one niske derežane su tamo ljudi koji ne vjeruju Allah, Jehošanu, a hvala Boga, još mi, Te vjerujemo i da ovi sati u ovom, je tako, tjenu, na zapadu, gdje ona je tako, nije nikada ranije dano nekada bajrak islama bio prunesen, evo mi, svjedočimo Allahovo ime, učimo je zane, klanjamo namaze, postimo ramazan, Ako dakle, čuvamo se i onu islampo žeravicu ne smjemo ispustiti, ako ispustimo ugasi se, ako je držimo malo boli, a meh malo boli i peče, treba se slijeviti u desnu desnu rijevu, meh malo znaš trpiš, samo ne smiješ se ugasiti. Tako i mi. Malo vodiš tu runa objetetu, nemoj zatezać previše jer nemaš ho gdje napraviti melanaka, ona me ga pusi skroz da ode nizlow u haos i moral, drži ga malo. To je ta žeravica mora. Ruje teško živeti u ovome, nemaju prostora, mi to znamo i zato imamo ta opravdanja. je ovaj, da ovaj vidite, A se to na to vramazan, jo. A se malo čistimo, malo ribamo, malo sredimo i ovih ovaj deset noći da iskoristimo. Dobro se izribamo, pa onda ako opet nesmjesto nečinimo nekih grijed u sljedeći ramazlana, opet će odlada imao džumije do džumije, opet ribamo, po pa namaza, do namaza, pa onda opet od ramazana, do ramazana, do ramazana, ramazana, 7 dana, to je posebno sad, ono ribanje, to je poliranje, to ono, znaš poliranje, pa ono sve blista. E tako, kad nas bude blistalo, onda Boga vidio se koliko treba što ovu da se zaprlja. Ali kada ono prlevo, onda ne trebaš ti puno literati, to pa je zaprljan. Pa da nam da moć i snage i vam uvijek u džematu i vašim mama, koji rade sa oma da budete jedinstveni, da, da budemo da oni ljudi koji će Allah zašanu vjeru držati, održati, koji će svjedočiti da je Allah jedan jedini i koji će znati cijenti ono što nam Allah pružio, a to je lepotu i dobrotu u novom svijetu, da osjetimo tu jedan rahatluk, a da posebno imamo, ako Bog da jedno uživanje sa poslanikom, ali i selam svim dobrim ljudima i šahidima, da sudjem damu kao i našim roditeljima, da to molimo Obbaha Žerošanu, da sačuva nas, da sačuva našu djecu, da nas uputim na pravom putu, održi na pravom putu, da živimo kao bjevnici, da umremo kao bjevnici, da našim umrlim poprostih grije, da našim bolesnim, jel tako, ako da daje izrećenje, I da sačuva našu braću u Siriji u svakom drugom mjestu gdje su potlačeni, da se sačuvaju u iskušenja koja ne mogu podnijeti da vas Allah žele šamo sutra sastavi, ako Bog da uđenete šir devu sepunu kao bihada. Uvastakvirullahi alihi wa lakum. Razavu allahu ala sijirina muhammedin. Vala alihi usahbi ježbih vasalamu alaikum.